Микита хоч і не професіонал, але все одно діяв досить обережно, як на делітанта. Постукавши до кабінету, зазирнула секретарка. Цього разу вона скористалася новими парфумами, які він презентував їй, повернувшись кілька днів тому з Італії. Вирішив, що секретарці пора поміняти запах і тепер знову переконався, не помилився з вибором. «Ну?» – традиційно по-ділому запитав він. «Вибачте, але тут кур'єр доставив терміновий пакунок. Поклади, каблучки секретарки процокали через весь кабінет до столу. Поклавши пакунок, дівчина сміхнулася шефові та процокала до виходу. У пакунку банкір традиційно знайшов дешевий мобільник, Вімкнув телефон і, оперуючи стрілочками, зайшов у меню та вибрав розділ «Контакти». Як завжди, там значився один єдиний телефонний номер. Натиснув кнопку, пішов виклик, почувся знайомий голос. Ну, як наші справи? Менти клюнули, все гаразд. Думаю, завтра на них чекатиме чи не найбільше розчарування в поточному році. Ти впевнений, що вони дійсно клюнули. Микита, сучий син, уже доповів усе, що треба тому, кому треба. Люди муси, які взялися до цієї справи очей зі скотини, не спускали. Після цього куди його подінеш? Микиту, а нехай поки попрацює. Настрій у нетудимака був на диво хороший. Як водієм, я ним задоволений, Розумієш, прибрати його відразу після провалу ментів означає відкрити карти. Так вони зрозуміють, я їх розкрив і просто граюся. Значить, вирішать поміняти тактику, і хрін його знає, що вони там іще надумають. Также можуть подумати, що я в останній момент із якихось причин поміняв плани. До речі, «Згодуй їхньому штирлицю цю інформацію, так можна ще трошки погратися. Годиться?» «Згоден», – трошки подумавши, відповів співбесідник. «Варить у тебе голова сьому. Тепер про місце справжньої зустрічі. Там само тоді ж змінити не можна», – відповів банкір. «Як я собі і планував, рівно о тій годині, але просто в них під носом». У самому центрі Києва, поки швидкий із компанією ловитиме комарів на сороковому кілометрі Житомирської траси, ми все проведемо чітко. При цих словах банкір не стримався, реготнув. А ось Максимові бойку мило зовсім не до сміху. Після тієї нічної пригоди, яка закінчилася грандіозною сваркою, його особисте життя стрімко котилося під укіс. Зупинити процес Максим не міг. Сам котився слідом, так само стрімко. І не було на це ані ради, ані розради. Подружжя не розмовляла вже третій день. Спали Максим з Іриною в різних кімнатах, причому повертаючись Щовечора з роботи дружина демонстративно зачинялася в спальні і вичікувала, поки чоловік засне. А точніше, відключиться. Всі ці дні Максим заливався коньяком, благо заробленим шляхом грошей ні його, ні його приятелів. Провінційний бандит Рикалов не позбавив. Чого б це йому забирати в них гроші? які йому, Рикалову, погоди не зроблять і навіть не потягнуть як компенсація за нібито завдані матеріальні збитки. Ну, а підприємець Боженко, який ці гроші заплатив, загалом лишився у виграші. Ось тільки не радували вже Максима ці гроші. Спроба помиритися з Іркою вже наступного ранку нічого не дала. Тоді він зірвався. Кінець кінцем. Він їй нічого поганого не зробив. Навпаки – Крутиться як може, своїми талантами гроші заробляє. Навіть зібрався за кордон її вивезти. Ось уже путівки оформляються. А вона чим віддячує? Мете своїм язиком, мов помилом, по всьому Києву. Ще й так мете, що далеко за місто луна відбивається. Одного разу через дурний бабський язик його ледь тутешні ментини скалічили. Не минуло й тижня через той такий язичок його взагалі викрали, ще трошки на шматки порізали. І це тільки свіжі спогади. А як покопатися? Скільки ще таких випадків згадати можна, на які він навіть уваги не звертав? Просто хоч не каже їй нічого. Та спроба згадати ірчиному язикові всі його гріхи виявилися марними. Спочатку вона нагадала – це вона, саме вона протягом останнього часу врятувала його, буквально за загривок і з неприємностей витягала. Потім точно вказала те місце, куди він, Максим, може засунути о ті легендарні путівки, бо нікуди вона з ним їхати не збирається, тому що він – падлюка, скотина – «Потвора, мудак, козел, баран, свиня, дебіл, мавпа, гнида. Ще раз козел, ще раз мудак, муфлон, ще раз падло і взагалі. Що взагалі не сказала, жбурнула чашку з залишками кави об стіну. А Максим, коли вона пішла, хряснувши дверима, лишився збирати скалки. Адже він, на відміну від дружини, тимчасово не працює». І хто знає, раптом його взагалі звільнять. Чорна смуга, яка почалася в його житті, мусить бути повноцінною, чорною аж до густоти. Хоча почалася ця смуга все ж таки через дурний бабський язик. І вона ще щось із себе корчить. Гроші в нього були, на роботу поспішати не треба. Максим Бойко сходив по коньяк, і спілкування з пляшкою тривало вже третій день. Прокинувшись черговий раз уранці в лункій порожній квартирі, він, стогнучи від похмілля, перевірив жінчинні речі. Поки що всі на місці. Та краєм вуха він почув крізь туман, як Ірка з кимось із подруг по телефону обговорювала варіант переїзду. Поки, звісно, тимчасово, але далі видно буде. Вона ще робить його винним. З пересердя плюнув собі під босі ноги, бойко поплентався до дзеркала. Глянув на себе, і побачене йому не сподобалося. Все, мужчина, треба брати себе в руки. Тільки взяти можна, а ось утримати чорта з два. Руки дрібно трусилися. Цього дня видалася на диво хороша погода – Спека кудись відійшла, втомлене сонцем містом розраджував легенький свіжий вітерець. Природа кликала до себе, і бойко збагнув сидіти в чотирьох стінах і жлуктити коньяк,